Polissona FM Polissona FM La declaració de l'estat de guerra va obrir les seccions d'internacional de les notícies del mass media mundial. I com sempre, l'esclat inicial es va anar desinflant a poc a poc fins a l'actual silenci mediàtic, el mateix que ha patit el poble Saharawi des de fa dècades. El conflicte Sahara-Marroc té més de 40 anys i una divisió física, un mur de la vergonya de 2.700 quilòmetres de llarg de 2 i 3 metres d'alçada i rodejat aproximadament de 7 milions de mines antipersona. Per conèixer una mica més d'aquest tema i de diverses plataformes pro-saharawis com Sahara Acció Mallorca, avui coneixerem en Mulai, saharawi a les Illes Balears, que ens conta la seva història. Hola, eh, el meu nom és eh, Mulai Embarix, vaig iniciar als component de refugiats el 1991, l'any que s'ha va acordar a l'alt el foc entre eh, eh, la república árabe saharaui democràtica i el Marroc, reina de Marroc, per, per un any més tard eh, realitzar un referèndum d'autodeterminació possible saharaui eh uh, i quan vam jaam anys més tard uh, encara no s'ha no s'ha no fet uh, aquest aquest referèndum Jo ja fa 20 anys que visc a Mallorca, concretament a Maria de Salut, un petit poble, centre de via. Un um, uh, poble petit, però molta gent gran. O uh, um, gent molt gran, per dir-ho d'alguna manera. Uh, jo ja vaig estudiar treball social i faig feines cansocials amb, amb menors. Estem obligats, ens uh, hem vist obligats a fer un procés migratori, ja sigui per estudi, ja sigui per feina, eh uh, ja sigui per tratar algun tipus de malaltia i bueno, quan fas un procés migratòri és una decisió més individual i per això després se creen aquestes comunitats eh, com pugui ser la eh, comunitat eh, marroquina aquí a Mallorca, la comunitat eh, eh, argentina, la comunitat a eh, qualsevol tipus de comunitat que, que, que s'hagi organitzat i a un lloc i, i de més en aquest cas nostres, no, no, però, de gràcia, és diàspora perquè, perquè en certa manera estem obligats a estar aquí o a qualsevol altra part del món. La saharaui a Mallorca és bàsicament la comunitat saharaui que viu a Mallorca a Prada. Allà d que és diáspora o diáspora saharaui perquè en certa manera se'ns ha obligat a estar aquí aquí o la resta de saharauis que hi ha aquí pel món. Nosaltres voldríem estar a la nostra terra, la terra dels nostres pares i padrins, però una part del poble saharaui s'ha va veure obligat a fugir a l'exili i crear un campament de refugiats, eh, els que avui coneixerem com a campament de refugiats saharauis, al eh, eh, desert d'Argèlia, de vora la ciutat de Tindú, que és una ciutat així militar i tal. Eh, I des d'allà, de el saharaui és descendent d'aquelles dones que van construir aquelles escoles eh, i aquelles haïmas i refugis, per dir-ho d'alguna manera, i fills, i fills d'aquells homes que van combatre fins l'any 91 fin 1991, i que ara molts d'ells tornen a ser el front competents com a araix del seu poble, i per el seu poble ens vam veure obligats a sortir per estudiar i seguir denunciant la injustícia que està patint al nostre poble. La Saharacció Mallorca, d'ara en davant, uh, direm SAM, per, per abreviar. Uh, és una ONG creada per joves saharauis que ens hem criat aquí a Mallorca i que mai hem deixat la lluita del nostre poble ni mai hem oblidat la nostra... mai, mai, hem, mai hem, uh, oblidat la lluita per la llibertat del nostre poble i mai l'hem oblidat, per dir-lo manera. I bé, eh? I fin, fins ara sempre havíem fet alguna cosa, diguéssim, esporàdica, eh? quan el Marroc ha assassinat manifestant Saharau i els territoris ocupats... Uh, I bé, necessitàvem organitzar-nos, sobretot, uh, constituir-nos, diguéssim, a nivell administratiu i poder tenir el, el seu plug d'un CIF, diguéssim, d'una ONG. Uh, a part, en aquest sentit de fer comunitat i, i les resistència saharaui, crec que som, som experts en això, no? Gràcies als pobles del món i la seva solidaritat la lluita, la lluita saharaui segueix en peu uh, i de fet l'estat espanyol és un, és un gran exemple d'això, ja que la ciutadania ha, ha, ha estat la que s'ha organitzat des del principi i mai ha abandonat el seu, el, el seu poble germà saharaui, seu germà per dir-ho manera. Per exemple, el poble mallorquí va crear fa 33 anys l'associació d'amics dels Paules de Sant Caravi, que és la que durant l'estiu, entre d'altres projectes que es realitza ja en escapament de refugiats. Duen nins per passar els dos mesos d'estiu amb famílies mallorquines. Ja vaig ser un d'aquests nins fa més de 20 anys i, i, i ara ja som un mallorquí més. Uh, també hi ha una altra associació, que diguéssim, el Pau de Mallorquí va crear una altra associació fa quasi 20 anys es diu l'Escola uh, en Pau, que és una associació que, que uh, també donins per a, a, a l'inversa que a mig del Pau de Saraglava. Aquesta associació Escola en Pau es dur en si ven perquè estudien aquí amb les, les seves famílies mallorquines i llavors es tornin a... a, l, a durant l'estiu amb les seves famílies uh, biològiques uh, i així no perdes contacte i, i, i de més, I la llengua i la cultura i... Jo, jo vaig ser un d'aquests nens, jo vaig ser la primera promoció d'Escala de, de, de en Pau, diguéssim, uh, i tenia deu anys quan vaig venir, amb altres vint i Wala ben narech. Nare nare nare nare Nare narech. ben narech. Wala ben És que el Pablo Saharawi... Eh, Pablo Saharawi, Pablo Palestí, Kurdistan, el rif, el Pablo Català, el Pablo Basc irlandès, coses, i d'altres. altres. Uh, penso que són pobles oprimits, cadascú, evidentment, amb seves particularitats, uh, cadascú amb les seves diferències, els seus nivells, les seves problemàtiques més... contextuals, uh, sí, per dir-ho d'alguna manera, però són pobles colonitzats, o oprimits, o per un, po per un altre poble, per una administració en nom d'un poble. Sotot altre Sahrawi que és una administració i crec que és caraabans també. Uh, uh, és una administració que, que no enu primerix, perquè es Pau de Marro no tenim frases amb es pauu marroquí. ni molt manca de fet, sí, i per tant és pobles Saharawi a favor de es pauu de Marroquí. Per Polison FM Ferran Vallès el món. علق يعلق بالهان ولين يقوم جد الحسن لكن دوت يترك لي شب ما هزوم يتخبط فسرع على الفشل شاف دريمي سباع تقوف في قاسي والمقتل اللي تحت سلاح وكلل معلوم شجاع الاعب Polissona FM.